Bo Benvinguts i benvingudes a revolucionar Consciències. El programa de ràdio de justa revolta them and Bona nit, avui tenim un nou programa de, de Revolucionant Consciències d'aquest mes de maig i una mica la idea era posar-nos a treballar sobre el tema de dona i envelliment i el, la idea és que tant aquest programa com el programa següent poder treballar una mica el tema. Primer saludo a tothom i llavors us presento la nostra convidada que avui tenim la Lourdes Rubio i us explicaré una mica per què ve ella i en quin projecte està. Bona, primer de tot, bona nit, Rigol. Bona nit, bona nit. Bona nit, Esther. Bona nit. Bona nit, Marina. Hola. la Luchi. I a la Lourdes. Hola. Doncs us explico una mica, en principi, la Lourdes Rubio havia sigut ex-treballadora de l'Arada, que l'Arada és una entitat amb, sobre la creativitat social que es basa sobretot en dinamitzar processos participatius i sobretot de participació comunitària. L'àrea de, de treball sobretot és el Solsonès i tenen seu a Manresa i funciona més o menys des del 2006. I una mica doncs, volíem parlar amb ella d'aquest projecte que tenen a l'Arada i una mica com treballen tot el tema de, de la dona i la gent gran. Llavors, per començar, doncs, ens agradaria que ens expliquessis una mica més per com, què és Arada i com neix el projecte. Bé, bueno, doncs... Bé, bueno, agraeixo que hagis fet aquesta presentació perquè la veritat que m'agrada, vull dir, és un... Penso que he de deixar clar que jo no estic treballant a l'Arada, no? que sí que he treballat amb ella, uh, i diverses vegades. Uh, la meva experiència a l'Arada s'inicia a finals de, del 2009, en el que aquest projecte del que ara volem parlar comença a funcionar, i jo estic allà treballant durant sis mesos, d'acord? Uh -huh. uh, després, posteriorment, uh, també faig algunes col·laboracions amb ells, uh, dintre d'un programa de formació per dones emprenedores que, que, es, que neix dins d'aquest mateix projecte, no?, de dona i gent gran, no?, d'atenció a la dependència al món rural, es diu. Uh -huh. I, bueno, doncs, sobre això que has fet la pregunta, no?, què és l'ARADA, uh, doncs dic que això, que és una entitat que, que uh, bàsicament el que, o sigui, neix, no?, perquè veu la necessitat de que hi hagi de crear no? espais de participació, acció, de participació, acció, sí, pel desenvolupament comunitari, no?, i, i sostenible, sobretot, d'acord? ¿vale? En quin uh, context, per això? O sigui? Context rural, totalment. Estem parlant de sud del Solsonès, uh -huh. vale? estem parlant d'un territori en el que els nuclis de població són molt petits i la majoria de la població viu en masies. Uh -huh. vale? No et puc donar dades sobre la població, uh -huh. vale? no cal. Uh, però, clar, la mateixa característica del territori no, el fet de que siguin doncs, nuclis de població allunyats masies aïllades fa que o almenys el meu parer no, doncs, uh, sigui difícil moure sigui difícil que uh, allò rodi i, uh -huh. en comparació amb com sa, pot funcionar exacte, urbà, no? exacte no? Uh -huh. vale. ja m'acosto el micròfon <laughs> Vale. Doncs, doncs això, no? de la creació, per, això aquesta, per això la necessitat de creació d'aquests espais de participació. No? Mm. Uh, I el que fa l'entitat és, bàsicament, assessorar en processos de formes de... de... Ai, perdoneu, eh? <ríe> <De> <ríe> això, els, els nervis aquests no, primers no, de la primera, vegada, el, la primera vegada, com qui diu, no? Uh, doncs en processos de participació i de desenvolupament comunitari, d'acord? I ho fa sobretot des de la creativitat social i també doncs, des de la justícia, tant sessió ambiental com, so, com, com de, des de l'equitat, uh, diguéssim, més aviat sociocultural, no? O sigui, general de manera holística, vull dir que no només es basen en, el procés, en, en processos de desenvolupament del territori ambiental no? sinó que tenen en compte doncs, l'economia tenen en compte les persones que viuen allà no? i la participació d'aquestes persones en, el, en la creació del seu present i del seu futur mm -hmm. ¿vale? la, idea, la idea és aquesta, no? llavors doncs això Molt bé. fan aquest assessorament, l'acompanyament i de més també, uh, dins l'Arada, teniu un projecte destinat a la bellesa femenina. Uh, llavors, ens, ens pots explicar una mica en què consisteix i quins objectius uh -huh. té aquest projecte? Bé, bueno, doncs, aviam aquest projecte, com... neix d'un procés de participació, uh -huh. d'acord? Que es porta a terme, uh, bueno, que conclou, diguéssim, uh, l'any 2009 um, amb l'elaboració del Pla d'Acció Integral del Solsonès. D'acord? Vale? Uh, D'aquí uh, neix el projecte Actua, que el que fa és uh, doncs, implementar totes les línies d'acció que s'han de decidit implementar. I el projecte de gent gran neix, neix com a necessitat de, per una banda, donar uh, a la gent gran l'espai de reconeixement social uh, que es mereixen dins del seu territori, també per la necessitat de que aquestes persones en la seva bellesa, doncs, puguin cobrir les necessitats en el seu mateix territori no? o sigui no hagin de desplaçar-se a nuclis de població més grans, per exemple, si no volen. No? I per altra banda, també de la necessitat de reconèixer els rols de la dona rural. No? estem parlant d'una dona que... Mm, diríem, no sé com dir-ho gairebé, no? però com que... L... Fa, el que fa, bàsicament, és eh, les tasques, o sigui, s'encarrega de les tasques de la llar, no? s'encarrega de la cura de, dels seus grans, s'encarrega de la cria dels fills, s'encarrega de l'empresa familiar, s'encarrega de la cura dels, dels avis, no? s'encarrega de, igual, fa tasques de, de neteja a les llars de, dels veïns, no? però no se li reconeixen laboralment Drets, és a dir, tot això, igual la dona doncs, treballa a l'empresa familiar però no cotitza la seguretat social, ho fa perquè sempre ha sigut així i perquè eh, és la manera de fer i, i, cura, i, i o sigui, té cura dels avis perquè és així i perquè ho ha fet sempre i perquè és com llei de vida que ho faci. No? Doncs llavors, d'alguna manera, el que el projecte promou és aquest reconeixement d'aquesta tasca de la dona, sobretot impulsant i sensibilitzant a la població també de, de, que, de la necessitat de que es reconeguin els drets laborals d'aquesta dona, amb el qual es millora la qualitat de vida de les persones dependents, de la gent gran, no? es millora la qualitat de vida de les dones eh, rurals i es millora la qualitat de vida de les famílies en general, no? perquè les famílies doncs, tenen eh, diguéssim un respiro familiar no? igual la dona que en lloc d'anar eh, a treballar i contribuir a l'economia familiar eh, no pot anar a treballar perquè ha de cuidar dels avis doncs si tenen una dona que professionalment fa aquesta tasca pot a fer servir el, el seu temps per una altra cosa, per la que vulgui, no? Ja sigui, no sé, anar se a un taller, anar se a reunir amb les amigues o anar-se'n a treballar o, bueno, pel que vulgui, no? Llavors, els objectius bàsicament són aquests, no? O sigui, el de reconèixer el rol de la dona, el de revaloritzar la funció social dels, dels avis, que aquests siguin atesos, a, i de les àvies, no? I que aquests siguin atesos eh, en el seu entorn, i fomentar l'emprenedoria femenina també, vale? diguéssim que hi ha aquests eixos. Bueno, una miqueta ha anat sortint no, amb això que comentes, um, quan parles, a veure si no m'equivoco la lectura que faig, eh? quan parles una mica d'això de, de reconèixer la tasca que fa la dona, entenc que hi ha implícit un tema també de l'empoderament de la dona, tant de la dona com a cuidadora, com de la dona persona gran que és cuidada, interpreto, eh? si no ens corregeixes Llavors, una miqueta voldríem que ens diguéssim com treballeu el tema de la bellesa, o sigui mm, quin plantejament de fons hi ha, no sé si subjacent també hi ha tot un tema de l'envelliment actiu que ho atravessa tot una miqueta quina lectura feu de la bellesa i, i com la voleu potenciar més concretament, no? amb quines actuacions ho feu, perquè sí que ens has dit, però potser baixar-ho més al terreno de, de l'activitat quotidiana no? o com ho intenteu baixar el terreny de la pràctica aviam eh, jo l, la veritat que quan em plantejo quan em plantejo no? o em faig una imatge de la bellesa femenina al món rural veig una bellesa superactiva perquè les àvies de pagès Uh, són, dic, no? són com les gallines o sigui, fan l'horari de les gallines i no paren s'aixequen o sigui, amb el sol i se'n van a dormir amb el sol no? però, però ja no és l'horari que portin no? sinó el ritme de feina uh, que portin dia rere dia no? o sigui, donar menjar al bestiar uh, anar-se'n carregada a l'hort fins als 80 anys tranquil·lament i més, no? Bueno, no? Eh, poden estar cuidant-se de l'or sempre que el seu cos els hi permeti i cuidant-se els conills, de les gallines eh, fent el dinar pels fills quan hi vagin a dinar no? i normalment eh, són dones que preparen el menjar per tota la família no? fills, nets no? vull dir que ja de per si són la bellesa femenina la pagès és molt activa no? Però és un, és un estar actiu perquè no pares de fer activitats, però em remeto a si és, una, és un estar actiu volgut, o si sigui, aquestes dones fan això perquè volen fer això o fan això per el que tu deies perquè sempre han fet això, és en aquest sentit no que dèiem fins a quin punt decideixen seguir fent això perquè els hi agrada i és el que els hi apassiona fer, no? jo personalment penso que és el que han après a fer i no en cap moment es plantegen que allò pogués ser d'una altra manera ¿no? Vull dir que... o sí, n'hi han que sí que s'ho plantegen ¿vale? Vull dir, de fet hi han moltes dones i arrel de a veure, tant... aviam els micròfons aquí ara. doncs en els a veure, els mateixos municipis fan activitats per la gent gran d'acord? Uh... Uh, alguns més que altres, no? Ho han fet i aquest projecte em planteja més uh, i planteja, la, diguéssim, doncs, també la professionalització de les talleristes que vagin a fer aquests tallers, d'acord? Vale? Llavors, uh, en Vallès Activa, en quant a uh, jo, a part de cuidar-me de la casa, Uh, tinc l'espai de reunió amb les meves amigues o amb les meves veïnes per poder fer doncs, un taller de gimnàstica o un taller de yoga o un taller de, de manualitats no? o, o, quan, uh, o fins i tot de, de redacció de comptes o de, o de recuperació de, de remeis tradicionals. Vale? O sigui, en aquest, en, en, aquest sentit, en aquest sentit, jo entenc que el projecte, entenc que, que la bellesa és un, és un moment de la vida de molta saviesa. I el que vol és crear els espais en els que aquesta saviesa d'aquesta gent gran es recuperi. D'acord? Vale? O sí, no sé si resposa el que, que m'estàveu preguntant o no. Sí, sí. No, més que res, no és per xinxar, eh? Sí, no, Però, passa, bé, no passa no ni. Jo crec que potser ens interessa saber de quina manera es generen això, aquests processos de participació que dius, com es concreta, si es parla amb les dones i es pregunta què els interessa i a partir d'aquí es crea l'oferta... O no són elles mateixes que tenen necessitat, la verbalitzen i a partir d'aquí s'autoorganitzen? Era una miqueta més això, potser. Sí, mira, hi ha diferents maneres de participar en el projecte. ¿vale? Uh, tu pots participar en el projecte com a beneficiària no, dels serveis que, que el projecte ofereix, però el que tu m'estàs preguntant és com, a, com, es, com sorgeixen aquests serveis. Per exemple. Per exemple no? No? Vale. Sí. El, el projecte es gestiona a partir d'un grup d'interès. Que del que poden formar part totes les persones i entitats eh, interessades, és a dir, poden formar part eh, del grup d'inter de l'interès del grup d'interès veïns vale? que estiguin interessats en el projecte i en decidir eh, què, bo, què es vol fer. Vale? Poden formar part del grup d'interès entitats. De fet, en formen no? veïns, la, conformen al grup d'interès veïns, entitats, eh, administracions mun municipals no? eh, dels, dels pobles. Llavors, la manera com es decideixen els serveis són, eh, bàsicament, o bé eh, dins del grup d'interès, perquè les mateixes persones interessades els demanden, o bé eh, a través del grup d'interès es fa la recerca... Uh, anant a buscar a les dones o als avis que, que són els que, el que, els que saben el que volen, no? O sigui, no faràs un taller de memòria si no hi ha ningú que estigui interessat en fer-lo. D'acord? Mm. En aquest sentit si es fa la recerca de, de la demanda dels serveis que poden bueno, que es necessiten no? o que es demanden, és en aquest, és en aquest sentit. D'acord? Vale? Vale, fem una pausa, un moment, posem una mica de música i continuem amb el programa, però jo crec que està sent molt interessant i estan sortint moltes coses, però donem una mica de respir també a la Lourdes i, i continuem. Fins ara Don't you know. <laughs> <like> <laughs> Standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution It sounds Poor yes. people gonna rise up get their yeah. share We're gonna raise her And take what's there Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run Oh, I you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run Cause finally the tables are starting to turn talking about a river Are starting to turn Talking about a revolution Oh, oh no. Talking about a revolution Oh, oh while standing in the well lines Crying to those episodes All means of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Waiting for promotion Don't you know Talking about Sounds Bé, doncs tornem, a... la Lourdes ens estava explicant, com que sempre ens passa quan treu, tanquem els micros, comencem a parlar i llavors surten un munt de coses, i volíem que ho tornés a explicar aquí en Vivo i en directo, i era una mica que ens estava com definint exactament les línies d'actuació o les activitats que, que es duien a terme des d'Arada per la gent gran. Llavors li demanaríem una mica que ens ho repartís i una mica quines són aquestes línies concretes d'actuació que, que té Arada. Bé, bueno, doncs, diguéssim que... Bé, bueno, el que dèiem, no? Dos grans grups de població, no? Per una banda, gent gran, homes i dones, i per l'altra, la dona cuidadora, d'acord? ¿vale? Ja sigui que exerceixi la seva tasca de cuidadora professionalment o ja sigui que ho faci a casa, perquè, perquè cuida dels seus, dels seus, del seu, del seu, de la seva família, no? De, de, dels seus avis o dels seus tiets, no? D'acord? ¿Vale? dels seus pares, vale? llavors, eh, respecte a la gent gran, el que es fa és oferir serveis per tant, tant a domicili com en, com en locals socials, d'acord? S'ofereixen serveis eh, que, que puguin necessitar des de, jo què sé, des de bé, bueno, sí que ho sé, no? des, de, des de la mateixa atenció de cura no? i acompanyament a casa, val? o un taller de memòria a casa personalitzat per la persona que, que, que s'està tenent, o un servei de neteja, d'acord? O bé, un, un anar a passejar, un servei d'anar passejar, saps? O, o d'una compra o d'un acompanyament al metge, d'acord? O sigui, qualsevol servei que la persona gran pugui necessitar a casa, d'acord? Aquesta, per una banda. I llavors, l'altre servei és aquest localitzant, no?, que es fan els locals socials dels municipis que són tallers, són activitats eh, conjuntes amb altres, amb altres veïns de, del municipi, d'acord? Estem parlant de tallers de, doncs, que el que vetllen és per, per un benestar físic, no? ja sigui ioga, sigui gimnàstica, sigui, sigui una caminada. Val? També ens comentaves ara que, que inevitablement no? la gent que ve aquests tallers, són, la majoria són dones. La majoria són dones, sí. La majoria són dones. Els homes, mira... Mmm... Sembla que els hi costa més. Sí. Les acompanyen, eh? Les acompanyen, les porten amunt, les porten avall, les deixen, les venen a buscar, però... I sí que, i sí que hi han noms, també, no? Perquè, per exemple, recordo en Ramon... No me'n recordo com es diu el seu cognom, però, bueno, tant se val, un senyor de Llobera, que venia als tallers i escrivia unes poesies i ens explicava les seves... les seves... Bueno, doncs, la seva manera de viure, no? Allà. Que és un altre tipus de taller que es fa, no? per exemple el d'escriptura o el de lectura no? però sí que és veritat que són principalment dones, sembla que són les que estan més engrescades, també tradicionalment les dones hem tingut, no sé ens hem, reun... hem, tingut, hem buscat potser més aquest espai de reunió conjunta, potser per parlar de les nostres coses no sé si, si deu ser per això o no no sé, bé bueno. Um, Donc això, no? aquest tipus de tallers, no? tant per al tema del benestar físic, però tambés doncs, quan hi ha processos d'envelliment, els que hi han enfermatats doncs, degeneratives no? del tipus Alzheimer, Alzheimer, Alzheimer, demència no? i de més. Doncs sí que es fa molt important doncs l'estimulació de la memòria no? a nivell cognitiu i de més. Doncs tot, aquests, tot aquest servei també s'ofereix. A nivell de creativitat, doncs, manualitats, uh, de tot tipus, no? Uh, no sé ara, si m'en descuido algun, però bueno, la idea és cobrir tant a nivell físic com a nivell emocional i mental, no? Uh, la idea és que això per part de la gent gran i per part de, la, de les dones cuidadores, diguéssim que s'ofereixen molts diferents tipus de servei. No? Alguns seria, per exemple, de jornades de formació per cuidadores eh, familiars que necessiten, clar, és allò de cuida't a tu per cuidar l'altre, no? És important saber eh, cuidar-se amb un mateix i tenir aquests espais per fer-ho, no? Eh, doncs, per exemple, en aquest sentit, doncs, jornades de formació per, per dones cuidadores familiars que no volen desenvolupar la seva tasca professionalment perquè ja els està bé eh, cuidar d'ells, cu cuidar el, els seus, no? Totalment legítim, si volen, no? Uh, el meu veure. I, per altra part, que jo crec que és la... Bé, bueno, no és la més important, però és molt important en el projecte, que és la part d'acompanyament i assessorament a les dones cuidadores en el seu procés de professionalització vale? de manera, per, amb la intenció de, de, de casar la necessitat dels avis de ser atesos en el seu entorn amb les, la necessitat de la dona de reconèixer els seus drets laborals, m'explico? Vale? La idea és aquesta i això Mm, llavors doncs el, doncs el projecte fa aquest, aquest uh, servei d'assessorament acompanyament, ha creat una xarxa de cuidadores uh, un grup d'ajuda mútua també no? per les cuidadores familiars uh, i treballen això bàsicament, no sé si descuido alguna cosa la part de les cuidadores i la part de les cuidadores professionals, bàsicament és això sí. una pregunta, cuidadors no n'hi ha ho dic perquè, com que parles en femení, pensava... Sí, sí, sí, Fins i tot... Em refereixo perquè, clar, ells també tenen pares, llavors mm. doncs, els pares d'ells el cuidan elles o...? Sí, són cuidadores totes, eh? Mm. Mm. Totes són cuidadores. Mm. Sí. Ahí lo dejas. Bueno, és que és així, ja. És que, és que els processos de transformació social són molt lents, sí. no? Dir, hem de tenir molta paciència i s'ha d'anar impulsant no? i és important que la, jo crec que plantejar en aquest moment o sigui, en, a, en aquest projecte plantejar que l'home no sigui cuidador és voler anar massa enllà perquè si ja no reconeixem ni els drets laborals de la dona cuidadora saps? Estem demanant per a Salolmo, no? Vull, sí. vull dir que... Jo crec que és molt important no? que, que la mateixa dona faci conscient la necessitat de reconèixer doncs, que si cotitza la Seguretat Social, doncs, ja no pels impostos que hagi de pagar i per, pel que contribueixi eh, després la sanitat o l'educació, no? sinó més per ella, no? per, doncs, pel dret a una baixa carai, no?, si, si està malalta o no pot anar a treballar, o per les prestacions de jubilació, quan, quan acabi, o el dret a l'atur, no?, o l'accés a subvencions per formació pròpia, no?, i millora professional, no?, és que són molts els drets que es perden, no?, en aquest sentit. I, clar, jo crec que és això, que és, que, que això és molt important, no?, més que que l'home cuidi o no cuidi. Hi ha homes que cuiden, clar que cuiden. I tant. I potser tampoc no, no se'ls veu cuidar, no? I, igual tampoc no se'ls reconeix, no ho sé. O potser tenen una altra manera de cuidar. Bueno, està bé. Mm -hmm. I, jo crec que és difícil eh, generalitzar, però com creus que viuen la bellesa aquestes dones? Quines són les seves expectatives i les seves necessitats? Ostres, parlar de les necessitats? <ríe> Aviam. Um, la bellesa de les dones rurals. Uh, ser ateses a casa. No? La jo crec que... Ser ateses a casa, poder viure amb, amb la família, compartir els espais familiars. Eh... Uh, An a passejar... I és que per elles, clar, és que tota la vida han cuidat conills. Bueno, no, no vull dir com una cosa despectiva, vull dir que és que ostres, veure àvies, que és que si els hi treus els conills i les dones ja no poden caminar, però és que si els hi treus els conills, els hi treus la vida, no? I és, i és molt maco també que tinguin aquesta, aquesta vocació, no? I aquesta activitat, I que, i que es mirin els animals i els cuidin com com si fossin la seva vida, no? Vull dir que... Bueno, és això del paper de cuidadora com a vertebrador de, del teu centre d'interès al llarg de tota la vida. Hmm. Qui cuida una persona, cuida un conill, cuida tot, no? Cuida una planta, <ríe> és veritat, el dedicar-se a, a una altra cosa. Sí, sí, a la cura, a mm. la cura. Però també tenen el seu espai, eh? També, perquè, perquè també se'n van als tallers, no? Els locals socials. Vull dir que... Però elles saben que el que han de fer o el que volen fer... És, és cuidar els conills, cuidar l'hort, no? fer ls i menjar els seus, els seus nets, els seus fills. No? I després també tenen el seu espai de, de respir en aquest sentit. No? De dir, doncs, bueno, o me'n vaig a xerrar a casa la veïna, o... Bueno, és la seva vida està bé, és com elles. No sé, jo en, en cap moment ho, ho jutjaria com una cosa... No Nociva, eh? Si plantejar-nos nosaltres o oh, les dones joves al món rural si volem la mateixa vida o no ja és una altra cosa, no? ¿Vale? Això ja és una altra cosa. I, de fet, les, les, la, la majoria... O sigui, un dels problemes que té el món rural és l'èxit de la ciutat, no? dels joves, i el fet de que el tipus d'economia i el tipus de forma de vida que allà fins ara s'ha portat doncs s'estigui desintegrant per aquesta, per aquesta marxada no, dels joves a, a la ciutat, a estudiar, a treballar, a buscar una altra manera de viure, no? No sé. Ara he canviat una mica de tema, no, no. però... Sí, sí, sí, sí, sí. I elles com van rebre el, el, els tallers? Quin, quins canvis van suposar en les seves vides personals? Aviam, per exemple, a les jornades, a les jornades de cura, per exemple... Les jornades, les jornades adreçades a les, a les dones cuidadores, no? ja, la, sense parlar de professionalitzades o no, profes, o no professionalitzades. No? Sobretot és l'espai de, de reunió per parlar de, de problemes i d'inquietuds comuns. A la cura d'una persona gran és, a veure, no, no diré que és difícil ni desagradable, però és complexa. No? És complexa perquè... Doncs, uh, aviam si puc explicar. Um, pots trobar-te amb, amb situacions en les que tu com a cuidadora necessitis un, un suport emocional exterior per fer front a determinades relacions potser que s'han viciat, no?, del tipus... Jo parlant moltes vegades amb dones cuidadores, i no vull deixar malament a la gent gran, eh, tampoc, però quan estem parlant de processos de... de... de no d'envelliment, sinó de... de de degeneració... Bueno, més aviat neuronal, no? De demències, és la paraula. Els processos són molt complicats, perquè... Hi ha l'oblit, o sigui, hi ha la falta de coneixement de, del procés que està patint la persona que, a la que cuides, no? Amb la qual cosa tu pots estar reaccionant de manera que en realitat sigui perjudicial per les dues persones, d'acord? ¿vale? Hi ha tot l'acompanyament al procés de dol, no? Quan una persona està en aquest procés, ostres, i vas veient que en vida es va fent tan... Va, va desapareixent com si diguéssim aquella persona, aquella mare no? o aquell pare o aquell àvia o, aquell o aquella tieta o aquell tiet que amb el que tant havies rigut o amb el que tant havia jugat o amb el que tant havies treballat junt va perdent totes aquestes habilitats no? de, o de conversa no? o, de, o de reflexió del, del que sigui no? doncs són processos difícils llavors l'important del projecte i d'aquestes i d'aquestes jornades, d'aquestes tallers i, i sessions que s'han fet, ha sigut aquest espai de... Jo crec no? que per elles ha sigut la importància d'aquest espai de reunió per poder parlar d'aquestes inquietuds, no? de trobar-se amb gent que, doncs, que, que està en la mateixa situació que tu. Vale. Tornarem a fer una altra pausa... Volia només comentar lo el que ell estava parlant. De fet, hi ha moltes estudis i moltes anàlisis que estan sortint del tema de les cuidadores i de, sobretot d'això, la no, de necessitat dels espais de respiro, de les pròpies cuidadores, de vegades la manca d'algunes habilitats perquè no saben què està passant amb l'alt i quin procés està vient, i fins i tot de processos de maltractament entre, entre cuidadores sí, i sí. cuidats. I és molt complicat, jo crec que és super interessant el que estaves plantejant. Però, bueno, fem una pausa amb una miqueta de musiqueta i, i seguim amb la Lourdes. Dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb, dumb. Cuando no escuchas mi voz, cuando te falten mis pasos, I won't be here like before you're gonna miss. Abrazos. Fui the best thing in your vida No lo supiste ver I'm gonna heal mis heridas Ay, Voy a dejarte my girlfriend you know. Me echarás de menos Pedirás de rodillas que te da Y te deje volver a mi Me echarás yo gonna miss me, I'm gonna see you get down and beg on your bended knees to to to string my comida todo eso se acabó oh. find another sufrida ahí find yourself otro amor you know me echará de menos pedirá de rodillas que ceda y te deje volver a Seguim amb el programa, llavors estàvem parlant una mica de que seria interessant poder treure el tema que la Lourdes estava plantejant abans de tot el projecte de l'emprenedoria femenina. Llavors, ens pots explicar una mica en què, en què es basa aquest projecte que, que estàs ara, bueno, que ja has estat més lligada també recentment? Uh, bueno, uh, aviam, aquest és un projecte, és, bueno, com deia, no és un projecte dins del projecte d'atenció a la dependència del món rural que es diu projecte Enfilat, no? Enfilat a... Enfila't no? Enfila a emprendre, o enfila't a professionalitzar-te, o no? enfila't també amb la metàfora d'enfilar, de, de, no? per teixir xarxes, no? una mica, amb aquesta metàfora. I doncs, bueno, el projecte Enfila't, bàsicament, és un projecte de, de formació a dones emprenedores, val? en el que es treballa tant a nivell de... Habilitats, coneixements, competències per, per la cura de gent gran, especialment no? es treballa en el reforç i el desenvolupament d'habilitats personals per emprendre, d'acord? I també, diguéssim, que l'altre bloc seria més la part dedicada a la gestió empresarial, a la, gest a la, ge a la gestió d'empresa. Empresa des de l'economia i des de les, iniciati des de les iniciatives d'economia de social, d'acord? Aquest és un, un espai que en el territori, eh, diguéssim, que mancava. tu anaves als serveis de promoció econòmica, no?, i ah eh, trobaves amb que hi havia serveis d'assessorament empresarial per a la per a la, carai, com es diu, per la constitució d'empreses, vale? però t'adreçaven a societats limitades, societats eh, anònimes no? o autònoms, d'acord? Llavors, eh, l'Arada ja, doncs, com per principis, no? va, va optar per partir endavant amb el tema de l'economia social no? i doncs, el foment de la, doncs de, de la Constitució d'iniciatives cooperatives. ¿vale? Eh, amb la qual cosa, doncs, aquesta part de formació que es fa... Eh, és sobre la gestió d'una empresa cooperativa, no? amb tots els beneficis que això té també per, per les dones i, per, i pel territori. D'acord? Uh, bàsicament, bàsicament és això, no? El, el projecte que t'enfila et consisteix en això. Hi no? han sortit molts projectes de Aviam, cooperatives? Uh, cooperatives no n'ha sortit cap, però sí que s'han aconseguit que, per, que dones... Uh, cuidadores que feien la seva tasca des de l'economia submergida es regularitzin, ah, sí. Vale? Això sí que s'ha aconseguit. I, bueno, són passos, no? Són coses lentes que en cap moment volem tenir pressa i no hem de pressionar ningú, no? Cada dona eh, decideix quin és el seu moment i decideix quan ho vol fer i si està, eh, si té prou confiança i també prou recolzament, no? A casa i social com per fer-ho i tirar endavant el seu projecte, no? ara bé uh, s'està treballant i de fet el treball en, en xarxa que s'està fent al crear la xarxa de cuidadores i el posar-les en contacte fa que elles mateixes ja, cre, ja creïn aquest uh, punt de, de unió en el que ja comencin a ajudar-se perquè si una no pot anar a donar un servei perquè resulta que ha de portar els seus fills al metge doncs a la xarxa de cuidadores hi ha en altres persones que poden fer aquesta tasca i, poden, i la poden substituir en aquest moment, no? O sigui, s'estan creant aquestes... Diguéssim, que ara s'està cre... consolidant aquesta, aquesta xarxa. D'acord? Vale. La idea és aquesta. Mm. Per acabar de tancar una miqueta i per aglutinar una mica el que tot el que ens esnetien, eh, voldríem ser una mica quin és l'estat actual de, dels projectes que teniu engegats, que hi han engegats o, o com està Arada, com funciona, com no funciona, com, com va el panorama? Bueno, doncs en relació al projecte, uh, aviam, uh, ara mateix uh, a finals d'any es van iniciar, es van iniciar, uh, s'havia fet ja la recerca i de, de les dones uh, cuidadores per formar part de la xarxa de cuidadores, i, i això es va vincular amb tot un seguit de, de demandes de serveis que hi havia als municipis uh, llavors es van fer aquests serveis que principalment eren serveis als locals socials de manera per, per enllaçar no? uh, la xarxa de cuidadores amb uh, les necessitats de, de la gent gran no? de les que hem, de la, de la, del que hem parlat abans Llavors, ara mateix el projecte està en un moment en què la xarxa de, de cuidadores està, jo diria que, bastant consolidada i jo crec que es comença a veure la possibilitat de que hi hagi una, una iniciativa més enllà de l'individu que, es, que es fa autònom, d'acord? Ja sigui primer, potser, conformant una associació, o, o no, o directament una cooperativa, això ho han de decidir elles no? però el que està clar és que la xarxa de dones està formada la xarxa de cuidadores està, està formada i n'hi han algunes d'elles pel que sé, i per l'últim que he parlat amb, amb la Marina eh, que, que estan molt interessades en tirar endavant amb, amb projectes conjunts no? amb el qual jo crec que, que és un projecte que està molt viu és un projecte que està molt viu i que, i que té per tela sí, sí ah, tenen contacte amb altres o sigui, aquesta experiència de cuidadores i si s'està donant altres llocs o tenen contacte amb altres xarxes o... aviam uh, jo personalment no et puc parlar de, no, et puc, no, no et puc respondre uh, a això no et puc respondre això perquè jo no estic portant la xarxa de cuidadores Uh, no. Sé que han conegut altres iniciatives que s'estan donant, per exemple, a la Terra Alta. Hi havia una, una, de, una cooperativa d'atenció a les persones, que eren tres dones que es van associar per, per donar serveis a les persones en el seu municipi. I aquest projecte, per exemple, és conegut per aquestes dones. Vale? fins a quin punt s'estan establint llaços de col·laboració ara mateix això jo queda fora de, de la informació que tinc ara mateix és totalment no. no, bueno, és que no és que no, no, no, no puc no puc dir-ho això bueno, doncs pues... donem les gràcies ha sigut un plaer, ens has explicat que ha estat sí Uh, moltes gràcies la Lourdes es queda amb nosaltres uh, amb les seccions no, moltes gràcies a vosaltres no? sí. <laughs> perdoneu eh que hi, que hi sí, sí, no. moltes gràcies a vosaltres i, i gràcies a l'Arada també que que m'ha deixat tenir aquesta experiència no? que... sí. no. volem agredir tant a tu com si pots traslladar també l'agraïment a, a la gent de l'Arada per, per bé, he pogut portar-te tu a, mm -hmm. a venir a explicar-nos l'experiència que crec que és molt interessant mm -hmm. Llavors, ara posem una miqueta de música i entrem a les seccions mm -hmm. Si la soledat te inferna l'alma Si el invierno llega a tu ventana No te a la calma Con la herida abierta Mejor olvidas si comienzas Una vida nueva Y respira en aire puro Sin el vicio de las dudas, si un día encuentras la alegría de la vida, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Una mariposa Vuela entre las luces De la primavera Si te imaginas De la lluvia Te desnuda Juega en los mares Que despiertan A la luna y fer Feliç, feliç. Molt bé, doncs eh, seguirem amb les nostres eh, tradicionals seccions i comencem felicitant, Esther. Què tenim? Aviam, felicitarem la pel·lícula que es diu Concepción Arenal, la visitadora de càrceles, que va rebre el Premi Especial del Jurat del detective Fest de Moscú. Aquesta pel·lícula està ambientada en el segle XIX, en un context en què les execucions són encara un motiu d'escarni públic i els presos doncs, no tenen drets. Llavors, l'advocada i escriptora Concepción Arenal és nombrada visitadora de, de les presons de, de dones i de la presó de Corunya i allà comença doncs, la seva lluita per millorar les condicions de vida dels presos i per posar en marxa reforma d'institucions penitenciàries. I per això doncs, la, la felicitem i, i, i, i, bueno, i la recomanem una miqueta. Molt bé. També tenim una altra coseta a recomanar, Maria, d'una cosa que ja, vam, que ja vam introduir un dia. Mm -hmm. Doncs també volíem felicitar el blog d'I visquerem felices, que era aquest concurs que vam estar mm -hmm. parlant de fa crec que hi ha alguns mesos. D'un blog, so no? Era un blog sí. que estaven fent un concurs sobre eh, contes lésbics en finals feliç, perquè normalment la majoria de contes lésbics que ja costa que se n'escriguin, acaben amb grans tragèdies i llavors les, les que coordinaven el projecte volien una mica potenciar tota, tota aquesta part més de, de pensar també una altra alternativa final a aquestes relacions. I les volíem felicitar perquè han tingut més de 40 relats participants oh, en ja. el concurs. Per ser la primera edició estan supercontentes i trauran a més a més un llibre amb, amb, les bueno, amb tots els relats en principi que volen que sigui Crédit Comuns o per es deixar de tot això. Es poden veure des del blog No ho sabem, no? No ho sabem. Entrarem i ho mirarem. Quan, no, de... De fer curiositats, saps? quan haureu d'entrar i mirar-ho i visc que eren felices, no? Exacte, blog? sí, però jo crec que lo que estaven explicant l'altra dia que vam participant en una presentació, la idea una mica era pública Bé, i llavors no sé si directament al blog es poden veure o estan esperant a aquesta gran publicació que faran per, va, per poder al veure. Molt bé, també tirem el riu. Tirem el riu, a veure, Marina, ajuda'm una mica, a Prada, <ríe> a la marca Prada de Moda, perquè eh, bueno, va sortir una notícia de que a eh, una de les treballadores d'allà la van obligar a acomiadar, eh, ai, no, no diu, bueno, a moltes dones pel següent motiu per ser belles, grasses, lletges i fastigoses i no tenir el look prada, per tant d'averico una mica com una selecció bastant heavy de dones només pel seu aspecte físic i això ens repugna bastant i ho tirarem al riu. Molt bé Uh, també més. Bueno, jo més que tirar el riu vull tirar el pantà, que vale. ara els tenim ben plens. Vull tirar el pantà a un futbolista que es diu Balotelli que és davanter del Milan. Avui uh -huh. tirar el riu per les seves declaracions, que estava tan segur que, que el Madrid no remuntaria,è va dir? Si el Madrid remonta, dejo que mi novia, duerma con tots ellos. Amb tots els jugadors del Madrid,. Txan -txan. Sí, doncs tirem el riu al Balotelli i els, els periòdics que han publicat això fent-li la gracieta ah, doncs, no ens agrada gens el, gens el pantà Molt bé, llavors a la secció de recomanem la Lourdes eh, ens ha portat aquí unes sorpranetes i uns llibres no, que, que vols recomanar Ens expliques una mica Sí, bueno en relació al, al tema no, del que estàvem parlant eh, el que passa és que he tingut un incident i i no recordo el nom del llibre. Si sí, tinc apuntat l'autora per sort, que és eh Guernica, Facundo Vericat, d'acord? I el recordo que el llibre es diu alguna cosa semblant, si no dic cap desbarat com Guia Roja de la mujer emprendedora o alguna cosa així, d'acord? Que bueno, el que Bueno, el que fa el llibre, bàsicament, és repassar els, els condicionants que té qualsevol emprenedora. No? O sigui, doncs, per què emprendre, doncs, quin, en quin sector, no? uh, amb quin capital, solo o en companyia, no? com ho faré... No? Bueno, és un treball uh, que dona moltes dades per fer un autoconeixement no? i una autoreflexió del no? teu projecte personal i, bueno, i fa una descripció de les habilitats i de les eines més útils no? doncs com per, per gestionar doncs, qualsevol projecte empresarial. I, i això. Aquesta és una de les recomanacions. Llavors, com que, com que el projecte és del sud del Solsonès, m'agradaria recomanar un autor, que és Felip Vendrell, que és d'un poble del sud del Solsonès, de Riner, d'un poble del sud del Solsonès, Riner, Uh, i, un, i un llibre, per exemple, no? però en realitat ella ha fet molt treball de, de relatar el món rural, no? llavors qualsevol llibre seu és maco de llegir, agradable i satisfactori. No? Jo us recomano, per exemple, Històries de l'amor pagès, costums i usos amorosos de la pagesia catalana, d'acord? ¿vale? I llavors una altra, que és un... Aquest és el, potser el més actual de tots, no? que és a Sol i Serena, dones a eh, Montrural i pagesia, de Rosa Min Binimelis, eh, Mariona Boix i Amaran Terrero. Eh, bueno, això, que és com un recorregut no? per la dona, al dona en, en el món rural i sobretot lligat també, o almenys en un dels seus apartats amb amb la pagesa, si hi ha pageses ara no? i lligant-ho amb l'agroecologia i bueno, eren aquests tres no, que volia aportar-vos I per últim, bueno, volíem fer un recomanar-felicitar que perquè ja fa com dos mesos que l'Aliança Francesa ha organitzat un cicle que es diu Sexualitats i que és sobretot per treballar la diversitat sexoafectiva. Llavors fa dos mesos que estan fent activitats i n'hi ha moltes, cada setmana n'hi ha diverses, i és molt interessant perquè a més són tot tipus d'activitats, des de cinema, conferències, eh, presentacions de llibre, etc. I sobretot us recomanaria amb les dues sessions que queden, un és demà, que és dimarts 21 de maig a les 9 i i que es diu, és una conferència que es diu Sexualitat i cultura, fraus i mentides científiques i està a càrrec d'Olga Vinyuales. I es fa a les, a les set mitja a l'Aliança Francesa. I l'altra activitat que queda d'aquest cicle que estan muntant és el dijous 30 de maig al cinema, eh, que fan dos passes d'una pel·lícula, una a les 8 i l'altra a les 10 i mitja, al cinemes és al cinemes imperial, i es diu Weekend, la pel·lícula, d'Andrew Hyde del 2011. Llavors, jo crec que també pot estar molt bé, tant una cosa com l'altra, i ho recomanem, perquè algunes ja de Justa Revolta, ja hem assistit a algunes d'aquestes d'actes, i la veritat és que n'està molt bé, i és. I està molt I bé, bé que hi hagi iniciatives d'aquest tipus I a Sabadell. Ella més, el nostre tècnic està dient que sí, sí que aquesta pel·li de Weekend està molt bé, llavors el seu criteri sempre s'ha de tenir en compte. El Luis ha fet un recomanem, també. <ríe> Molt bé, doncs fins aquí acabem el programa d'avui i ens veiem el juny. Moltes gràcies sí. a Luigi com a tècnic, moltes gràcies una altra vegada a la Lourdes per haver vingut i poder, poder explicar aquesta experiència i adeu a la altres, resta. Ja que vagi bé. Adeu.